بسم الله الرحمن الرحيم وجينا على منزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Tanzilun minar Rahmanir Rahim. Utaremsho huu umetoka kwa mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kitabun Fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hii ni kitabu kilichopambanuliwa aya Chakusomo kwa kiarabu kwa watu wanaujua Fashiran wanadhiram faaarada aktheruhum fahum la yasmaun Kito hacho kabari njema na chenye kuonya Lakini wengi katika wawo wamepuza kwa hivyo hawasiki Wakalu kulubu na fi akinatim ma tadawuna ilaihi wafi aadhani na wafi aadhani na wakuru wa mimbaini na wabainika hijabun faamal inna naamilun na wakasema nyoyo zetu uzimu katika vifuniko kwa hayo unayotuitia na masikyo yetu ya na baina yetu na wewe lipopazia basi wewe tenda nasi tunatenda kuli انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرتهم كافرون سمع حقا mimi ni mtu kama nyinyi inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu Basi nyoke ni sawa kumwendeya yeye na mumtaki msamaha na wale wao wanaomshirikisha ambao hawatoizaka na wanaikataa akhira innal ladhina amanu waamilu ssalihati lahum ajrun ghairu mamnun hakika wanaamini na watendama mema watakuwa na ujira usio na ukomo allahu akbar allah la ila fussilat au ha min, sajda imtiramka makkah surah hii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alphabet kama inavyofanya qur'an katika sura nyingi Sura hii imeeleza katika nyingi ya ayazake shani ya Qur'an na mambo iliokusanya yaliokusu bishara na maonyo. Na imeeleza msimamo wa washirikina kuhusu Qur'an katika kuipuza na kupigia vita witowake na msimamo wa mtume kwa mnasaba wa makafiri kwa kusimama imara juu ya witowake kwao na kuambia. Hakika mimi ni mtu kama nyinyi. Inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu basi tengeneeni kumwendea ya yeye na mumtaki msamaha. Na sura inaingilia kuwakumbusha shirikina uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na ardhi kisha inawahadharisha na yale yaliyowatokelea watu wa mataifa walio karibu mno na makwao nao ni Kinaadi na Thamuda. Na inawakumbusha siku ya akhirah Siku yatakapuwa shuhudia masikio yao na macho yao na angozi zao kwa ya liyokuwa wakiatenda. Na mjadiliano itakayokuwa baina yao na viungo vyao siku hiyo Na watavyaomba wafuasi kwa mola wao mblezi siku ya kiyama Mola wetu mblezi Tuonyeshe wale waliotupoteza utupoteza miongoni muamajini na watu Eli tuwaweke chini ya migu yetu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 Si ujumbe uliozuli watu Nasura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu Na ayo ni kuwa mwenyezi mungu wakimneemesha mtu huipuza haki Na ikimgusa tushari anakuwa na madua marefu marefu Nasura imekhitimisha kwa kuthibitisha maboma wili muhimu kabisa Na ayo la kwanza kutaja kukurani tukufu yenyewe haki ili yomu ndani yake isionashaka yoyote utaoonyesha aya zetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwe bayinikie kwamba haya ni kweli na lapiri pili lake kuwa hilo wanlolitegemea makafiri si lolote ila ni shaka tu ya kufufuliwa kuwa nayo ukafiri na upotofu ama hakika wao bado wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi hakika yeye amekizunguka kila kitu aamin ha Hizi harufi mbili katika harufi za alfabetezi za funguli ya sura hii Kama ilivyo aada ya katika sura nyingi Ili kuzindu wa watu watanambahi na pia kwenye dalili ya mungi za Kurani Kitabu hichi ni mtere mshu namna yake Kutokana namna ya meshaji wa kubwa na nema dogo Kitabu hichi ni namna ya peke yake kuzuri wake Kwa matamshi na ibarayake utungaji Na kwa mana inabipambanua bainaha kina batili Na bishara na onyo Na kuzitengeneza nafsi Na kupiga mifano Na kubainisha hukumu Nacho kinasomo kuhulimu wa kiarabu Chepesi kukifahamu kwa watu wana ujua Chene kuwa pakabari njiema wa umini Wenya kutenda kuwa watapata nema Elio andaliwa kwa jili yao Na kuwakofisha wanaukanusha kuwa watapata Thabu chungu elio andaliwa kwa jili yao Lakini wengi walekitupili ambali walao sinafirike nacho kama kwa ambaha kusikia Na makafiri wakamwabia mtume sallallahu alaihi wa sallama Nyoyo zetu uzimo katika mifuniko vizito kwa hayo unatwita yali okusu tauhidi ya nupweke mwenyezi mungu Na masikioni mwetu mnauziwi, basi ya siki, hayo unatulikania Na baina yetu na wewe lipopazia nene, nalotuzuia kukubali hayo liyo basi fanya utakalo na sisi tunafanya tutakalo. Ewe mtume, wambie hakika mimi sicho chote ilani mtu mfano wenu njini, na patawahia ni ufunuo kutoka kwa mwenyezi mungu, kwamba ambawa kuwabuliwa kwa haki na njini ni mungu mmoja tu, basifuateni nchi ya ilionyoka ya kwentia kwake. Na mtakaye kwake msamaha kwa, kwa madhambi yetu na washirikini na wasiotoa wa zakka kuwapa wanaostahili watapata labukali na wao tu si wengine wao ndio wanaokataa kuwapo haiwahera hakika wa umini wanaotenda mema watapata malipo mazuri yasio katika